Jag gillar inte sånt. Oj, vad ärlig hon är. Vet du vad man kallar en sån som du? Nej. En Don Juan. Ja, det har jag satt den. Vi har försökt några gånger här nu. Välkomna till nöjesrummet. Ja, välkomna. Denna varma sommardag. Åh, ja, gud ja. Och vi måste ha stängda fönster här i kåken också. För det springer ju folk och skriker utanför. Mm åker tåg. Så vi svettas för er, er skull oh, fy fan. Mitt mitt bam crack, det var rinner. Det har ni garar gara för min rygg. Det ni hörde i början där. Om ni kände igen det så är ni jäkligt coola för jag ja, säga. om det är en referens ni tar, mm. då är ni grymma som fan. Det var från superfamiljen eller Kimagura orange Ranch Road som den heter. Det är en annorlunda. Mm. Heter superfamiljen i Sverige. Jag såg ju bara du förstås. Ja, dubbad svenska Och väldigt rolig. Uh, alltså jag skulle vilja påstå att den är ju bara rolig kanske möjligtvis på, uh, på svenska, svenska. Ja, ja, precis. Jag la en, jag la en brasklapp här ja, möjligtvis Ja, det gjorde du rätt i <laughs> <laughs> Men vad, vi river igång med Spindelmannen kanske ja, ja, det är mycket superhjältar nu på tapeten Ja, det är Infinity War och allt vad det heter och Deadpool och mm. såhär, Men Spindelmannen hade tydligen synts i Dalarna alla cellen det, det är ju man inte tänker sig att spindelman ska vara på dock. Nej, men jag har hört det rätt fint i Dalarna så det förvånar mig inte helt heller. Nej. Fast han har inga skyskraper att svinga sig i där. Att... Fast brukar han inte, typ, såhär, om man tittar på gamla tecknade spindelman så brukar jag mest bara skjuta upp den där i, ja, ja, precis, i rymden. Typ. S... Ja, ja, han kan ju svänga sig över havet <laughs> tror jag, allt möjligt. <laughs> ja, det finns inte ett avsnitt typ, när han svingar sig över vatten? Typ, såhär, jo, precis. Till en båt eller något? Ja, det är jätteroligt. klart. Men det här var ju det var inte den riktiga spindelmannen då. Nej, vi tror ju inte det. Nej, vi vet inte. Ja, vi lämnar det då, ja. ja, en person utklädd till spindelmannen, men Peter Parker kan man ju säga han är också utklädd till spindelmannen. Ja. Den här människan var i alla fall utklädd till spindelmannen. Ja, precis. Och han eh, polisen eh, blev vad ska säger man? Säga, notifierad. <laughs> Kan man göra en, alltså det, det roligaste här är att en person utklädd i spindelmannen spred oro i idre idag. Precis, det var vid ett äldreboende och en skola där han sprang genom matsalen. Borde man inte bli glad av sånt heller. Jo. Eleverna tyckte det var kul. Men... Ja, men det är det som jag tycker är så konstigt för mig. Kommer det någon springer utanför oss här och inte dunkar plåt på en jävla Epa traktor Eller ja. skriker som en jävla galning eller rycker eller Utan helt enkelt bara springer runt omkring som man Då blir jag jätteglad. Alltså, alltså, jag tänker tillbaka på när jag gick i skolan. Jag gillar ju spinnermannen Ja, det är ju blivit Ja, sprungit efter, liksom säkert. Då. Ja, det hade nog kanske inte jag. Kan jag ta en bild? För liksom? att <laughs> ta en selfie? I för sig det du fann... Du fann... då. då... <laughs> det fanns inte det. Eller? Då fanns det inte. Liksom... <laughs> nu, nu kommer din ålder du här. Då kunde man inte ta kort med en mobil till. Eller då fanns det knappt. För du framkallar Ja. Du Utav e ha en sån här engångskamera. Precis. <laughs> polaroid. Ja, precis. Hade du alltid med en engångskamera en sån här ful i plast? Jag, jag hade haft det. Jag har alltid tyckt att polaroidkameran verkar så coola. Liksom. Ett ja. litet fotolab i... Uh... Fast polaroid är ju mycket coolare än ja. en engångskamera. Ja. Då fanns ju de här engångskamera, det var det typ 24 eller typ 36 bilder i dem. Mm. Och så fick man skicka in hela kameran och så fick man typ, ja, en ny, ja, fick man köpa en ny kamera, engångskamera. Sen förstördes kameran. Jag tror de bytte film i den och så blev det en ny engångskamera. Mm, det blev en ny engångskamera. Ja, <här> vad man ska kalla ja. det. blir ju ingen ny, Jag förstår att det blir ingen ny engångskamera då. Men de återanvänder engångskameran när den troligtvis kommer att fungera igen. Jag, jag gillar det med återanvändningsbar engångsgrej. Ja, jag har något. inte. Jag kanske ser fel när jag säger engångskamera. Nu, polisen har fått en annan larm. Oj då. Det var tydligen någon som hade en säl på balkongen. Mm. Det är ju lite mer ovanligt än att spindelman springer och kring så. Ja. I eh, Farsta i Stockholm. Eh, Personer ringde och var upprörda att grannen hade en säl på balkongen. Och den såg dessutom inte ut att må bra. <laughs> Nej. Och varför den inte skulle se ut att må så bra, det får ju sin förklaring snart. Precis. För att eh, de åkte dit och kollade och kunde konstatera att det var en eh, Ikea-kasse. En blå Ikea-kasse som låg på balkongen och fladdrade glad... i vinden. det finns väl gula också? Ja, precis. Jag tror det finns gula med. Absolut. Det vore ännu roligare när det var en gul Ikea-kasse. Fast det, det var nog att den var blå som gjorde att ah, det är en säl. Och, och ska vi vara riktigt jävla med varandra? Det är ett... jävligt lysande blå. Massa. Hade det varit ett annat djur än den hade varit gul istället? <laughs> Finns det något stort gult djur? Uh, en målad häst. En målad. Häst. <laughs> Nej, för fan. Typ tal. Det finns, kanske någon fågel brukar jag ha så underläggande. Ja. Jag vet inte om det finns något mer djur som är gultalars. Nej. Orango är orange. <laughs> Vad sådär jag Oklart. kommer Vad med... ja, ja, vi tyckte det var roligt i alla fall. Jag undrar, polisen, skulle polisen då rädda i kassen sen? Och han, han som hade ringt in tyckte väl kanske att det var lite skämt efter men poängterade att han var världens största djurvän och heller tog det säkra för det, det osäkra osäkert. Jag är nyfiken på hur långt avstånd han såg det här. Har jag berättat om det förresten? Mm. När, jag, när jag var lite på lyden med ett par kompisar och vi var framme på stan? Mm. Och så såg jag en trana längre bort, och så visade det sig vara en vit cykel. <laughs> du har berättat det för mig Men jag, jag är glad att du berättade det för andra För jag tyckte det var roligt Ja, ja. och sen dess så har ju alla mina kompisar har, liksom, Säger alltid Titta tranan när de ser en cykel mm. Det är en klassiker nu <laughs> Ja, det är också kul Apropå djur förresten Har du hört talas om den australiska Pungsspets i Jag är mycket väl förtrogen med Den australiska Pungsspetsekorun. <laughs> den hotas av. Ja, den hotas säkert av mycket saker. Men den hotas av någonting som inte många hotas av? Nej, den hotas av för mycket sex. Helt enkelt. Den här skiten skiter nu, säger enkelt. Ja, den gör faktiskt det. Ja. Hanarna tar koll på sig själva under intensiva sexakter. Jag menar, det kan ju vara det mest knulliga djuret som finns där. Jag, jag tror det är liksom kaninman. För jag säga att de här. Äh... Det är ju roligt allting där Pung, det är ju hi -hi -hi, Pung och sex och allt där Och de hittades tydligen 2013 Först i våta områden Ja det är I roligt. Queensland Det var roligt Vem, vem har tagit bilden? och Det går ja, inte att se det, ja. för lyssnarna men... Nej precis, den som har tagit det här kortet och de använder det här Är taget av Chris Dickman är, är hur sorts... mycket sex kan de klämma in? Här? Ja, det ser vad jag också tänker när man läser någonting. Alltså, hur mycket pöre kan det bli? Hur <laughs> mycket pörre kan det bli? Ja. Ursäkta min dialekt då. <laughs> alltså, det står där att de är så slutkörda av sex, men ändå liksom har de det i sig, liksom, att de ska ju knulla vidare, de här små djuren. Ja. Så att de staplar omkring på dagen blödandes ja, nu, Nej, det, det, det, det ja, blev det mörkt. Ja, nu var det helt mörkt. De, zombie so, Precis, zombie De bara liksom ska slura, köra tills de dör. Mm. Ja. Det, det är gick från <laughs> roligt till mörkt nu. Jag känner att jag lämnar det här nu. ska vi gå till någonting annat kanske? Ja. det här är ju lite tragikomiskt. Mm. att det får ett lyckligt slut Det får ett lyckligt slut jag, jag... jag skulle vilja påstå att det får ett vad heter det, indifferent när man säger det på svenska mm. Ett slut som egentligen är bu eller bä kanske skulle Jag vilja påstå. Det var Johanna från Blekinge som skulle eh, skaffa en tatuering Hon hade fått en tatuering i födelsedagspresent av sin man och då sa hon att ja, men jag ska tatuera in namnet på mina två barn, Nova och Kevin. Det, det är smartare att tatuera in på barnen mm. än sin pojkvän. <laughs> för jag menar, pojkvän kan man ju byta. Barn har man ju ofta kvar. Ja, hon skulle ju tatuera sig själv. Ja, Jo, men ja. det är det jag menar. Om hon hade tatuera in på pojkvännen. Ja, du så, tänker så. Ja. Förstår du? Så kan mm. det bytas pojkvän. Det är smartare att tatuera in barnen. Mm. För det är sällan man liksom avsvär sig barnen på något vis. Hon kunde inte liksom tatuera barnen med deras egna namn som så här små lappar du vet så att folk vet vad de heter ifall de tappar bort här, och glömmer sina namn. Du menar om hon får någon sorts alzheimer eller slår i huvudet eller <laughs> så får hon liksom tatuera in allt hon äger och har på sin kropp. Och hon kollar på barnet och ah, säger, vad heter du? Så, här, så tittar hon efter en tatuering. Så du är heter ja. Nova. Så ja, precis. Ja. Men vi tycker att det är lite bara trash också Om vi ska vara ärliga nu Det var du som sa ja. Du ler, du, du jag, ler. Ja. jag ler i min himmel när du säger det Men grejen är i alla fall att eh, tatuera den Tatueraren frågar ingenting, ingenting Av stavningen utan ja, liksom Tatuera sen så upptäcker hennes kompis efteråt att Det står inte Kevin, det står ju Kelvin ja. Och hon trodde att hon skulle dö Men kompisen skrattar Ja och det ska tydligen ta tid att ta bort tatueringen. Men då bestämde hon sig för att, nej, jag ska ha kvar tatueringen och istället byta namn på sonen till Kelvin. Jag gillar den här. Det är det här. Ja. Alltså, lösningen är rolig. Resultatet är ju det här. Mm. Men det är för jävla rolig lösning. För de flesta hade nog inte alltså, bytt namn på barnet. Nej. Men tänker man på det, det är nog fan lättare att byta namn på barnet än det att ta bort en tatuering, tror jag. Det är, ja, men hon, nu blir hon istället glad så här, liksom att ja, men det är lite unikt så här också Kelvin? Är inte ja. det typ någon så här gradskala? Typ, jo, så här. det, det Ja mm. Jag får mig säga att Akira, då möter de väl i Kelvin va? Mm. Så ja. är det var en tysk säkert Det, det är låter tyskt. Mm. Det var väl lite nyheter där Sen så har ju du upptäckt en tjej på Youtube också. Ja, alltså om vi som så här då. Förra gången så, jag tror det var förra gången, så hade vi det här när vi tittade på Melodifestivalen, var det inte det? Ja, precis. Och Israel som jag hade hoppats på skulle vinna. Inte för att de är Israel, absolut inte. Men det var låten som jag tyckte om och mm. den låten vann ju. Det gjorde han ju. Mm. Och den jag tyckte var bra kom ju inte alls lika bra. Nej, men den kom väl. på... Den kom ju bland topp 10-erna någonstans. Det gjorde den väl förvisso. Mm. Men den kom ju absolut inte så högt som jag hoppas. Skitsam i alla fall. Jag, tyckte, jag sa ju det att jag tyckte att Israel mm. hade gjort en låt som hade så mycket medvind mm. i samhället idag. Jag tyckte det var så tråkigt mm. att de inte hade. Alltså, på något vis så tror folk att hon tar ut svängarna. Förstår mm. du hur jag tänker? Det är mm, liksom att folk säger: Åh, vad hon är tokig den där. Mm. Och hon är så jävla lite tokig, egentligen. Mm. Hon tar ju Ja, alltså är är det är ju försiktiga svängar. Ja, det är otroligt försiktiga <laughs> svängar i sin tokighet. Alltså, hon kvackar lite på scenen som en höna. Ja. Hon är så jävla, försiktig i sina. Alltså Jag tänker själv också att. Eh, speciellt yngre Och folk som är vana vid massa konstiga saker På Youtube och sånt där De tycker inte säkert alls det var konstigt men... Alltså jag förstår om man är typ en mormor Som håller ja. på att dö Mina föräldrar, mina föräldrar var ju nästan lite förfasade så liksom att, Jag förstår det Nej, Vad är det för någonting Ja det förstår ja. jag hon spelade ju alla säkra kort Hon har mm. alla feministvindar Och pekor alltså grejs, i ryggen Allting var ju bara, det bara Skrek att liksom, hon skulle dra nytta Av alla de här samhällsvindarna på något vis. Och lite Pikachu och lite Japan och Ja, lite, och smartphones mm. hade hon med också mm. alltså det var, Allting hade hon med Det var, liksom, det var riggat för succé mm, Men det var ju smart gjort Det funkar ju Så jävla opersonligt jag det var bra låt, men Folk, folk, folk ja. tror ju att de är unika nu Men de tycker att Israel är bra Folk tycker ju sig själva såhär, Åh, vad unik vad unika när jag röstar fram Hon som var lite tokig Nej, säger jag Jag säger nej. Vill ni vara unika och roliga Och göra någonting som faktiskt har någonting mm. Då ska ni se på Emilia Fart på Youtube Du visade ju Ett par videos med henne Först visade ju den här Confessions Floor, det, det finns det. ju tydligen två confessions confessionsvideor i alla fall har vi sett. Ja. När hon droppar upp en massa så här confessions. Och så visar du ju även när hon var på Ikea där i Kanada. Ja. Och hade det, roligt. Jag, vi har, vi, nu ska jag göra riktigt till Jag har ju verkligen inte sett allting hon har gjort. Hon har gjort jättemycket. Nej, men du kommer ju till mig och sa: Du, du måste kolla på Emilia Fart. Jag har hittat henne. Hon är jätterolig. Ja, för hon är precis som Israel borde ha varit om Israel <laughs> hade haft någon jävla. Båls alltså, förstår du Om Israel mm. hade haft någon sorts jävla Staka överhuvudtaget, då hade de ju skickat Emilia Farts <laughs> För det hade ju varit på riktigt ja. Det hade ju inte varit den här jävla fasaden Den här jävla skitglättiga jävlar Det här är ju Det är depression Det är vad ska man säga, det ju någon som söker Men ändå har tappat Allt vett på något vis <laughs> oh, Det ser ut som att de gråter På varenda video här Ja, det gör det Ändå gör hon ändå inte det. Nej. Jag tror att hon känner sig nog mer fri mm. än många. Mm. Samtidigt som jag tror att hon är någonstans i någon underlig depressionsland också. Och härjar omkring. En fri människa skulle jag vilja säga. Jag tror att hon har betalat ett högt pris för den här friheten. Mm. Oavsett i alla fall. Vi ska inte, vi ska inte gå ner oss i Emilia Fars men jag tycker att ni ska titta på det. Mm. Att... Och se det lite för att det här är en fri människa. Som vågar, som riskar betydligt mycket mer än många andra. <laughs> ja. Eh, vi har sett om en eh, film. Mm. Blade Runner 2049. Ja, jag sa ju att så fort den kommer ut så vill jag ju se den igen. Mm. För jag var ju väldigt imponerad av den när den väl kom. Det var ju... Du hade den på första plats. Var det förra året mm. års bästa film? Jag hade den på andra plats. Mm. Efter eh, Square. Men... Den är ju det... fantastisk fortfarande Galet snygg fortfarande ja. Vet du vad, jag tycker det var skönt Att jag fick se om den mm. För det får mig att inse att det finns Några små grejer ändå Som nog kanske är lite dåliga mm. Berätta jo, För när jag ser om den Så märker jag att den är snygg mm. Men ibland är den så snygg Så att man nästan tappar vad ska man säga Inlevelsen i filmen Mm. Alltså det är jättekonstigt Men den lider nästan av någonting Som, alltså, som att den skulle vara för snygg Är den för du? perfekt? Ja <laughs> I vissa scener mm. Så är den så pass snygg Så att det inte riktigt känns som att det är en verklighet Utan det är verkligen någon som har gjort Någonting snyggt Istället för att skapa en verklighet Förstår du vad jag tänker då? Mm. Särskilt jag tror det är några. Um, som jag verkligen gick rätt ur Alltså och känna att det var en verklighet som man skapade. Ta till exempel Blade Runner, den första. Mm, den tyckte jag ju var mycket tråkig. Mm. Men han springer runt omkring i på staden, så att mm. säga. När han är på staden. Han sitter väl och äter en jävla del i mm. Lite annat. Och så, han, han, skyltfönster och och, och så är det väl skyltfönstren de springer. Och så ser det alltid dåligt väder. Ja, ja det är kanske det också. Ja. <laughs> Men jag går aldrig ur någonstans i att jag inte tror på att det är en riktig stad där nere. Mm. Det gör jag dock i den här. Mm. Det känns inte hundra att det är en riktig stad Det känns lite fejk nästan ibland. Jo, men det är ju vissa med, det det är är mer någon... datagrejer nu än i första. Nej, det är inte riktigt det som gör att det förstör det. det. är någonting med... Vissa scener utomhus känns inte på riktigt. Och men det, de, de... det är inte på riktigt allt. Nej, det är en film klart än det, är, men jag ska känna så. Ja, men jag menar, för du berättade ju för mig att det är så mycket grejer som är på som ändå är på riktigt med modeller och sånt i filmer ja, ja, ja. men sen finns det ju såklart en del saker som inte är det och det, det är kanske de du känner att nej. de är, nej, nej, nej, nej det är den scen där han också tror jag äter och så kommer väl hon den här resistansflickan mm. hon som senare mördar med hans ja, dataprogramsflicka så att säga mm. när hon introduceras där någonstans, det är i den scenen där så tycker jag inte det känns på riktigt det känns inte som att de är ute på riktigt. Okej. Okay. Det känns mer som att de är inomhus. Det kan mycket väl vara så att de är inomhus också. Jag skulle tro det. Ja. Det känns som en set gör det. Supersnyggt är det fortfarande. Mm. Men det är någonting med det som inte skriker stad. Mm. Och sen är det en annan grej som den här filmen saknar. Som troligtvis kan vara bra i vissa scener men som inte är bra i vissa andra. Jag tror det är den behöver gryn. Filmgryn. Mm. Okay. Det är vissa scener där det finns här, du vet, sköna, långa övertoningar liksom från mm. en färg till en annan. Mm. Jag tror de skulle sitta bättre med filmgrin på något vis. Det skulle att, bära du, du har ju fått mig uppskatta grin. Ja, det tror jag. Kanske, jag skulle säga att i alla moment kanske skulle passa bättre mm. med filmgrin. Men jag tror många moment skulle passa bättre med filmgrin, Men det höjer på något vis. Jag har ju sett ibland versioner av filmer som och det tycker jag är lite tråkigt när de har liksom lagt in något filter för att få bort grynen. Och så trist. Liksom. Det är ju trist. Ja, det är fruktansvärt. Så ofta underligt och betalligt ut. Ja. Skitsamma. Jag tyckte det var skönt att se om den. Mm. Jag vill också lägga en annan liten kritik. Jag tycker det är väldigt lätt står det mm. som görs väldigt krånglig. Mm. Det är för nog säga att det tycker jag var syn. För övrigt tycker jag står det dock är bra. Och den är inte långsam egentligen, för jag, nu när jag såg om den- jag sitter som klistrar hela tiden. Mm. Jag skulle fortfarande säga, jag vet inte vad jag går, jag kanske går den 11 eller 10, så sån här galet högt betyg för ögonen. <laughs> Men jag ger den en 9 i alla fall, fortfarande. Ja, ja jag skulle väl ge den en ja, stark åtta i alla fall- mm. Jag är lite återhållsam Med att ge sig jättehöga betyg men, men en stark åtta är jättehögt för mig Det är i alla fall. Ja. Du som är, ja, det känns inte ens som att du tyckte om det Det tycker jag fortfarande inte det känns att jag, säger, jag sa ju det nyss att jag, tycker jag vet jag... att du gör det, men du känns inte så vi är, såg filmen ja, men Det, är, no det är nog bara för att jag inte ser förtryckt Det första filmen så tänker du jämt att, ah, men Hon gillar inte Blade Runner Fast den här nya Blade Runner tycker jag väldigt mycket om ja, okay. mm. Jag läser här också också Han som gjorde den nya Blade Runner Dennis Villeneuve det uttalas. Han ska ju göra Det blir en liten filmnyta Ovanligt ja. Han ska göra Dune det är, alltså, det är inte dåligt att han gav sig på Blade Runner mm. Nu ska han ger sig på den superkalkonen Dune också. Och han har bekräftat att det ska bli Två filmer tydligen ja. Det är ju en... Jag tror, jag såg något sånt här på Youtube Där de berättade om Dune mm. För det är ju böcker Och jag tror inte den sista boken om jag kommer ihåg rätt så var det väl att den sista boken blev inte klar för han dog innan. Mm. Det, är alltså, det är en lång det är, alltså, det är maffiga prylar det här, alltså de här mm. böckerna. Ja, men jag ser fram emot vad han kan hitta på. Fan jag gillar ju Dune lite. <laughs> Ursäkta. Med Kyle Macklacklän. Mm. Är det även hon från Blade Runner? Bryden är med där. Ja, ja, vad fan coolt. heter hon nu igen? Mm. Skitsamma. Mm. Hon är med i Dun också. Häftigt. Häftigt. Mm. Även, vad heter han den svenska? Han som är med i Flash Gordon. Han är, han är även döden i... Eh... Ja, den gamle. Ja, han är med också i Dune. <laughs> Max von Sydow. Så är han heter. Mm. Mm. Han är med i dion också. Coolt. Ha, ja, vi får se. För det vill säga Dune är också. Ja, det är den Lite tråkig. Även Luke Picard är med. Mm, Captain Picard ja, ja, ja, precis. Han är med. Patrick Stewart. Precis. mm. mm. Häftigt. Och är lite sådär engelsk stroppig. Ja, men det ska jag. ju vara. <laughs> Vilket är bra. svårt att inte tycka om. <laughs> ja, underbart. Eh, vi har varit och sett en film på bio också. Mm. Så vi tackar Folkets hus så mycket. Ja. Eh, och filmen heter Isle of Dogs. Det är mm. Wes Andersons nya film och eh, som jag säkert har nämnt någon gång innan så är jag ju väldigt förtjust i Wes Andersons filmer. Jag tycker att de är inte bara väldigt bra utan de är ofta väldigt snygga sig estetiskt också han har ju, varje scen är nästan, eller varje stillbild är ju som en liten tavla för sig, mm. ofta. Eh, några av eh, filmerna som han har gjort innan som jag tycker jag tycker om väldigt många, det är Fantastic, Mr. Mi Fox är en av hans bästa, men även Moonrise Kingdom, ja, det finns många filmer som har gjort som är bra. Men i alla fall, I Love Dogs, då är det ju hundar i Japan och det är roligt också för att Eh, japanerna pratar ju japanska i filmen eh, det och... börjar väl inte att ingen kommer att vara översatt eller det, om de inte är översatt i själva filmen ja precis, för att det finns ju en översättare ibland som översätter till eng engelska, annars så eh, förstår vi ju japanska lika mycket som hundarna gör i jag filmen, biopubliken förutom du då, för att du översatte ju lite åt mig ibland Du satte ju där i bion och gjorde det och det, tyckte det var coolt, för du kan ju lite japanska Det är väldigt få, jag kan, ju, jag kan ju förstå Små, små saker bara ja, tyckte... du, du får det låta som att jag är jättemycket Det är jag verkligen inte Jag <laughs> jo, kan små, du... små saker ibland Du kan ju lite ändå, så, liksom, och... så det tyckte jag var coolt Men annars så Hundarna pratar ju engelska Ja varför pratar inte dram i Men jag tror att hela grejen är att jag tror att han använder att hundarna pratar engelska mm. och de för att de, de flesta i världen pratar inte japanska. Nej men de här för, hundarna är ju japanska. Ja ja men hundarna får komma till punkter då. <laughs> hundarna ska representera sitt eget språk förstår mm. du. Och det får bli engelska för det förstår de flesta. Mm. Och säkert då han säkert Wär Anderson som nog troligtvis pratar engelska. Och sen så får japanska vara det här som människorna pratar, som inte hundarna förstår. Mm. Förstår du? Jag tror att det används mera som en grej för att vi ska känna att vi inte förstår människorna alla gånger. Utan att vi mer får se människornas uttryck, kroppsuttryck. Mm. Och få höra deras alltså, ton i talet mera än att vi får veta vad de säger. Mm. Så vi försöker förstå människorna som hundar, förstår du? Det finns ju mörka krafter där som vill göra sig av med alla hundar i Japan. Ja, det är ju katt. Ja, precis. Katt, katt kattfanatiker. Med, ja, kattfanatiker. Ja, och så är det en liten kille som ber sig till den här hundön där alla övergivna hundar är och ska hitta sin hund. Mm. Och sen är det en massa äventyr. Hundarna hjälper honom att men jag tyckte det var fin. Jag tycker det, det, det är en fin film där också. Den är snygg. Mm. Håller med om. Och det är ju... Men vet du vad? Den är ja. inte snygg, lika snygg som Blade Runner. Nej, nej, nej. Det är den inte, men den är väldigt fin ändå ja. Det är ju dock animerad så liksom. och, och sen är det ju alla de här röstskådespelarna också Vi, Jag tror inte det finns en svensk version ens Inte som gick på bion i alla fall Wes Anderson, det är inte barnfilmer men Får jag ändå säga att Wes Anderson känns med en riktig gubbe När han gör film <laughs> Jag vet inte mm. men, men det är ju Brian Cranston från Breaking Bad Till exempel Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum Ja, det är ju väldigt många Det är ju problem med rösterna, det håller jag med om. Nej, Tilda Swinton. Ja, men får jag ändå säga? Otroligt många känner. Ja. Har de inte lite gubbig humor? Det kan ju vara screenwriting och alla andra såna här människor runt omkring. Ja. Men känns den inte lite gubbig ibland filmen. Som att det är en äldre herre som <skratt> försöker vara skojig. Det är lite som att vad ska man säga? Vet om du kommer till en någons morfar, du vet, mm. och så drar de ett cringe skämt Mm. så kan jag få den här, den här filmen alltså, den försöker vara rolig fast den är gammal rolig det hörs ju att jag gillar den mer än vad du gjorde ja men du är äldre jag också Ja, lite... ett, ett år eller två ja. ah. <laughs> fick vi det sagt idag också <laughs> Lamm. det, det lilla gam... lammkött ja ja ja, Den är gammal ja. tacka ja. <laughs> oavsett i alla fall jag tycker ibland att den känns som att den vad ska man säga, att det är någon äldre herre som inställt skämtar med mig mm. Ja, men jag skulle, vad skulle du ge filmen då? Ja, jag ge den i sexa kanske. Sexa, tio. Ja. Ja, Sju kanske. Ja, stark sjua nästan faktiskt. Mm. ja Du ja, gillar ju den. Ja. Det är ju trevligt. Mm. Jag tycker att den är helt okej. Går den på tv någon gång igen så kanske jag slår att titta på den. Ja, och sen är det kul också att hålla utkik efter. Det här låter kanske jättekonstigt men jag har ju märkt att Wes Anderson gillar färgen gul ibland. Mm. Så att jag håller utkik efter färgen gul när jag ser filmen och jag blev inte besviken den här gången heller. Nej. <laughs> gult är Jag gillar... Nej, gult är inte fult. Sägs det inte så? <laughs> Sägs det. <laughs> Supergodtycklig. Som den där gula... Nej, den var ju blå Ikea-kassa. Men... Ja, det var där förvisso. Men i Wes Anderson... I... hade ja, varit gula... I Wes Andersons svärd hade den varit gul Ikea-kassa. Ja. ja. <laughs> den polisanmälda kassen på balkongen som inte var en säl. Precis. Ska vi ta lite kontaktuppgifter kanske? Det gör vi då? Eh, ni kan skriva till oss i Nöjesrummet på nojesrummet.gmail.com Ni kan hitta oss på Twitter, Facebook, Instagram och vår hemsida förstås nojesrummet.wordpress.com Sen har vi ju på iTunes, det var länge sedan vi fick en liten recension där, eller på stjärnor eller vad det är nu för tiden. <laughs> jag brukar säga... Ska ni höra av er? Gör inte någonting som är skit. Jag, jag, tror, jag tror det kan hjälpa till att inte någon vill ge oss en stjärna. Eller det, beskriva vi skriver om till. Vi vet ju hur vi är dåliga på att behandla folk som säger höra av sig. Men vi uppskattar ju alla som vi Vet du vad, Vi uppskattar det gör vi att ja. ni det, det. är roligt. Ja. Om vi har några. Det ja, det också. Det, det vet, Det vet jag att vi har det. Ja, det är ja. roligt. Oavsett i alla fall. Ska ni höra av er? Var inte dåliga. Var inte Israel. Ska ni höra av er så vad som rollo Ris Emilia Fart. Ja, eller Emilia Fart, möjligtvis. Ja. Riska någonting. Berätta om hur du undernärde dig typ på tonen. Ja, men alltså. Ja. ja, men du förstår vad jag Riska någonting. Mm. Jag vill inte ha något säkert skit som jag vill höra. Utan jag vill ha någonting på riktigt. Jag vill inte ha typ så här. Ja, ah, jag tyckte det här om den här filmen. Det ska inte vara något träigt skit, utan jag vill ha... Det ska vara på riktigt och ni ska höra av er. Mm. Så, nu kommer ingen att höra kan gå med på. <laughs> nu kommer ingen höra av sig alls. Vi tycker om er. Det, det, det gör vi dock. Hej! Hej! Jag gillar inte sånt. Oj, vad är hon är. Vet du vad man kallar en sån som du? Nej. En Don Juan. Som vanligt har Kure Karlsson gjort bort sig.